Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyəyi və mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əzmə'in. Rabbi şirah ləsədri və yəsər ləəmri və ahlul əqdətən min lisani yəqqəhu qawli. Amma bax, az kardaşlarım, yenə də hamişə çikim səhə Allah'tan qafməgı, təqvəl qafməgı, edirəm. Zəqərə surəsinin təfsiri davam edir. Bugün 102-ci ayədən başlayaraq Allahın nazil etdiyi bu ayələri təfsir edəcək. Allah s.ə. bu ayədə Süleymanın əleyhissalamın səltənətində baş verən hadisədən danışır. Bu da nədir? Buyurur ki, qəttəbəlmə katlə şeytanlarə mülk Süleymanə və mə kəfər Süleyman və lakin şeytanlar kəfrə. Allah Süleymanın saltanatında şeytanların oxuduqlarının, yəni sehrin ardınca getdilər. Süleyman isə sehrə uymadığı üçün küfr etmədi. Lakin şeytanlar sehri və Babildə Haruq və Maruq adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək küfr etdilər. Allah Subhanahu taala buyurur ki وَمَا كَفَرَ دَاوُودُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا KÜFR ETMƏ DEMƏMİŞ heç KƏSƏ ÖZLƏRİNƏ NAZİL OLANI ÖYRƏTMƏDİLDƏR Sonra Allah Tala buyurur ki: Buna baxmayaraq onlar hər er -er arasını vuran şeyləri, o sirri onlardan öyrənirlər. "Wa lahum yudarin bihi min ahadin Allahın izni olmadan onlar heç kəsə zərər verə bilməzlər. "Wa yata'allamuna ma Onlar özlərinə Zərər verən şeyi öyrəndilər və özlərinə zərər verən və fayda verməyən bir şeyi öyrəndilər. Qoləqad alimu ləmən iştərahu mələhu fil-əxirəti min xələq. Onlar bilirdilər ki, sehri satın alan kimsə, sehri satan alan kimsə ikən, ahirətdə heç bir pay yoxdur rayiyanın sonunda Allah ta'ala deyil ki, və ləbi isə mənə şərav bihən fəsəhum ləvkənu yələmun Özlərini, yəni imanı verib, satın aldıqları şey necə də pisdir. Şaşk bunu biləkdirlər. Bu ayədə Allah s.ə.v. Suleyman a.s. təmizə çıxarır. Nə üçün? Ona görə ki, o dövrlərdə hətta Məhəmə s.ə.v. Peyğəmbər olaraq göndərilənə qədər Suleyman a.s. sehir və iqtiham edirdilər. Onun da sehirlə məşğul olduğunu deyirdilər. İsrailiyyətdən iki dən rəvayət gəlib. Bu rəvayətlərə dinləyin. İbn Abbas radiyaların ama deyir ki, Süleyman əleyhissalamın yanında tədbirli, bilikli bir vəziri var idi. Adı da Asif idi. Asif Süleyman əleyhissalamın əmri ilə onun buyurduqlarını yazırdı. Və bu şəxs Allah subələnin ən əzəmətli adını bilirdi. Ən əzəmətli adını. O ad ki, onunla nə istəsən Allah qala, o dəqiqə onu verər. Və yadınıza salan Məmr surəsində ki, bir geysin taxtını göz, qırpımın, göz qırpımında gətirən həmin o asistir. Demək, Süleyman aleyhissalam onun taxtını gətirməyi tələb etdikdə, cinlərdən biri Deyir ki, sən yerindən qalxana qədər mən onu gətirərəm. Asif isə deyir, gözünü, qırpana, gözünü yumu basana qədər mən onu sənin üzruna gətirərəm. Və gətirir də. Bax, o Və Süleyman ə.səlamın cədiklərini yazdıqdan sonra onları onun kürsüsünün altında gizlədərdi. Onun kürsüsünün altına qoyardı. Süleyman ə.səlam vəfat etdikdən sonra şeytanlar bu yazıları oradan çıxartdılar. Və hər hər iki sətrin arasına sehir yazdılar. O sözlər, yazılan sözlərin, sətrlərin hər iki sətrin arasına sehri yazdılar. Və beləliklə də zəmanətün içərisinə, zəmanət arasına şübhə saldılar. Zəmanətün arasında cahil olanlar Süleyman alayhis salamı söyür, alimlər isə bunun həqiqət olmadığını bilirdilər. O vaxta qədər Süleyman alayhis salamı söyüdülər. İstiğam etdilər ki, ta Allah ta bu ayəni nazil etdi. Və qədalmə ətəklə şəhətli ələmlki Süleymanə və məka Süleyman kəfir olmadı. Süleyman küfr etmədi. O şeytanlar küfr etdilər. O şeytanlar ki, Süleyman əleyhissəlamın dediklərinin arasına sehrli saldılar. İkinci ayətdə yenə İbnə Basra Cəllahunamə deyir ki, şeytanlar göydə, göyə qalxır və orada olan o vəhi uğurlayırdılar. Və o vəhi gətirib əlaqədə olduğu insana çatdırırdılar. Sözsür ki, o vəhidə Allahın dediyi və həqiqətdə gərsəkləşirdi. Lakin o həqiqətlə bərabər 70 tənə də yalan soyulayırdılar. Və bu yalanlar da insanların qəlbinə yer yerir, qəlbində yer tapırdı. Elə ki, Süleyman aleyhissalam Bunu gördü, onlardan, onların gətirdiyi o yazıları götürüb kürsünün altına saldı. Süleyman Aleyhisselam zəfat etdikdən sonra isə şeytanlar insanların yanına gəlib dedi ki, istəyərsinizmiz sizə elə bir xərcinə göstərim, onun heç bir misli olmasın, yəni taib bərabəri olmasın. Onlar bəli dedikdə, şeytanlar dedi ki, bu Süleyman Aleyhisselamın kürsüsünün altındadır. Və oradan o yazıları çıxartdılar və o sehri yenidən etməyə başladılar. Və beləliklə, onlar bu sehirdən bir neçə nüsxə yazıb özlərinə götürdülər və bununla da bütün ümmətlər arasında bu sehir yayıldı. daha o vaxta qədər ki, Allah s.ə. bu ayəni nazir etdi. Bu iki xəbər İsrailətdən gələn xəbərlərdir. Bunu biz nə təşviqləmirik, nə də təqzib etmirik. Çünkü Peyqəmbar s.ə.vənin hədisi var, bir ki, mənim adımdan, yəni məndən, bir aya olsun belə, bir aya, heç olmasa bir aya insanlara təbliğ edin. Bundan da artıq nə qədər bağlarırsınız, insanlara təbliğ edin. Və bəni İsraildən, İsrail oğullarından gələn qəlatilərdən danışın. Heybi yoxdur. Yəni, bunu dədə təsdiqləmirik, nədə təqsib etmirik. Və kim mənim adımdan yalan uydurarsa, cəhənnəmdə yerinin hazır olduğunu bilsin. Peyğəmbar s.v. Sehir barəsində hədisdə görünmə deyir. Deyir ki, kim özü nə isə, bəd əlamət saysa, yaxud onun üçün bunu bəd əlamət saysalar, həmsinin kim özü kahinlik etsə, yaxud onun üçün kahinlik etsərə, hə belə kim özü sehir etməklə məşğul olsa, yaxud onun üçün sehir etsələr, kim iplərə düğün vursa, kahinin yanına gedib onun dediklərini təsdiqləsə, artıq, mühəmmədə nazil olana küfr etmiş olar. Hədisdə onun üçün dedikdə, yəni onun tələbi ilə, onun xaişi ilə, onun göstərişi ilə bunları etsə, kəhinlik, sehirbazlı və s. Artıq küfr etmiş sayılır. Və də İbn-i Kəsir rahimə Allah 8 növünü gətirir. 8 cür var. Bunlardan birincisi, ən birincisi, buna olaqdır, kəldəniyyinlərin, bir də kuşdəniyyinlərin şehri deyilirdi. Onlar yedi ulduz vasitəsilə 7 ulduz vasitəsilə bunlara həmçinin səyyarələr deyilir. Bu ulduzların vasitəsilə nəyəsə ehtiqat edir, hər hansı bir işin həyata keçməsini onlar ilə əlaqələndirirdilər. Ki, yəni, bütün işləri idarə edən yeryüzündə bu ulduzlardır. Belə, belə, beləsə, insanları aldadırırlar. Sehir edirlər. Sehrin neylə mənası odur ki, həqiqəti başqa cür göstərmək və yaxud yalanı həqiqət kimi göstərmək. İkinci növbü, insanların nəfsini çaşdırmaq, azdırmaq, onların qəlblərinə şübhət almaq. Və bu da o vaxt bunu bataran insanlar insanların qəlbinə yol tapır, onlara təsir edirlər sözlər və s. Üçüncü növ yerdə olan ruhlarla seyr etmək. Onlara elə gəlir ki, yerdə olan ruhlardır. Ruhlar Allahın əmrinin əmri altındadır. Onun əmri olmadan heç yirə gedə bilməz. Lakin onların bildiyi yuya ruhlar həqiqətdə cinlər idi. Yəni onlar cinlərlə müskətə girir, onlarla seyr edirdilər. Dördüncü növ xəyallardır. Və məhzələ burada öyrü e, istəyirəm, demək Musa a.s. seyirbazlarla görüşür. Seyirbazların ona göstərdiyi vaxt bu dördüncü növ olur. Əsalar əllərində çox ipləri, dəyənəkləri yerə atırlar. Onların cəmatə ilə göstərirlər ki, güya ilanılır. Lakin əqiqətdə onlar elə necə var? İp, dəyənək kimi qalır Cəmatə elə gəlir ki, bu ilandır. Xəyal. Beşinci növ insanlara qəribə şey göstərmək. Qəribə, təəccüblü. Məsələn, ağızdır, ona toxunmadan uçur. Əsqi parçasıdır, ona toxunmadan uçur. Arzu edirsən qəlbində, neysə olur, neysə baş verir. Amma bu bütün seyirdir. Bunu əvvəzədən edirlər ki, İnsanları nəyəsə inandırsınlar, bunun vasitəsilə də nəyəsə əldə etsinlər. Altıncı, xüsusi dərmanlar var ki, onun vasitəsilə seyir edir. Yəni, o dərmanı istikdə insan özünü itirir, idarə etmə qabiliyyəti qalmır. Və bu dərmanların vasitəsilə seyir 7 Yedincisi, qəlbi özünə tabi elətdirmək. Bunun da müəyyən yolları var ki, bunu etməklə kimin isə qəlbini ələ alır, onu özünə tabi elətdirir. Və nəhayət 8-ci nəmmamlıq etməklə, yəni arada söz gəzdirməklə seyir etmiş Bu nə deməkdir? Ən təhlükəlisidir, ən təhlükəlisidir elə budur. Bəzi insanlar var ki, elə gözəl təzdə danışır, elə səlist danışır, dinləyənlər ona inanır və dinləyənlər onu daha doğru daha haqq olduğunu təbul edir. Və Peyğəmbər s. s. s. də hətta deyir ki, elələrini ele, ele, sizlərdən eləsə ola bilər ki, gəlib elə danışsın, mən ona inanın və onun lehinə hökum verim. Əgər o görsə ki, onu lehinə hökum verib, qardaşının haqqını tatqılamışam, bilsin, bilsin ki, sənə modundan bir parça vermişim ona. Ve bu cür danışıq, bu cür söz gəzdirmək insanlar arasında yaymaq, nə məmluk etmək haramdır. Lə, bu da peyğəmbərin bir növüdür. Yekana yekana bir nə məmluğun növü var ki, onu peyğəmbər (s.ə.s) icazə verir. O cür nə o cür söz gəzdirmək caizdir. Plusə hey Buxarədə Müslimdə gələr rivayətdir. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, "Laysa bir kəzzə bin men yanin mukhayran." İnsanlar arasında Xeyrxax, xeyr olan sözləri gəzdirən, insanları ıslah edən və bu hərəkəti ilə insanları ıslah edən yalancı sayılmır. Yalancı sayılmır. Yəni, bu söz gəzdirmək caizdir. Allah s.a. deyir ki, onlar bu sehri Babil'də iki mərəyə, Harut və Marut adlı mələkələrə nazil olan o iki mərəkdən öyrəndilər. Babil haradır. Bu barədə təfsir alimləri ixtilaf edib, bəziləri deyir ki, İraqdır, bəzilərdir, nahəvətdir, bəzilərdir, nasibindir, bəzilərdə deyir ki, məğribdir. Bu elə bir böyük əhəmiyyət kəsib etmir. Sonra Allah s.a. deyir ki, onlar o küfrü öyrətməmişdən öncə deyirdilər ki, biz intihanıq, sınaqıq. Bu sınaq, yəni bu öyrətmə Nə deməkdir? Şövqan Rahimallah deyir ki, öyrətmə, yəni çəkindirmə deməkdir. Çəkindirirdilər ki, sən bunu öyrənmə. Bunu öyrədirdilər onlara. Öyrədirdilər ki, sən bunu öyrənmə. Yəni, ondan çəkindirməyi onlara tövsiyyə edirdilər. Sehri onu öyrətmirdi ki, gəl bunu öyrən, sehri. Və ya, birbaşa deyirdilər ki, gəlin, bunu etməyin. Bununla da küfr etməyin. Başqa təfsir də gəlib ki, onlara sehir nazil olmamışdır. Sehir şeytanlara nazil olmuşdur. Və sehirin özü küfürdür. Odur ki, Allah subhanətələ deyir ki, onlar deyirlər ki, küfür etmə. Bu ayədan nəticə çıxır ki, sehir özü küfürdür. Çünki mələklər onlara sehri öyrənməyi küfür hesab etdilər. Dedilər ki, siz gəlsən küfür etmə. Və sehir bu ayədan Elə nəticə çıxır ki, sehir iki məhvdür. Şeytanların etdiyi sehir, təmatı öyrətdiyi sehir və bir də bu iki mələyin, Harut və Marut adlı mələyin onlara öyrətdiyi sehir. Və Harut Marutun onlara öyrətdiyi, əvvəlcə dedim ki, onları həmin o sehirdən səkindirmək idi. Amma gəlin baxın, kələ o şeytanların öyrətdiyi sehir necədir? Necə onlar? insanlara o sehrin müvasitəsilə təsir edirlər. Onlardan, insanlardan olan da var, zinlərdən olan da. İnsanlardan olan göz qabağındadır o sehrcəklar, sehrlə məşğul olanlar. Zinlərdən olanları isə neyir? Peyğəmbə s.ə.m. deyir ki, iblis, iblisin taxtı suyun üzərindədir. Hər gün öz tərəftarlarını iş dalıqdan göndərir. Onlar da gedir, insanlara fislik edir. Və biri gəlir, deyir ki, iki qardaşın arasını vurdun. Bir gəri gəlir, deyir ki, flanqəsi yoldan çıxartdın, zina etdi və s. Hər kəs bir iş görüb geri qaydır. Və nəhayət sonuncu gəlir, deyir ki, ərlər arasını vurdum boşandılar. İblis deyir, gələnimdə otur. Sənsən mənə yaxın olan. Sənsən ən yaxşı işi görən. Ki, ərlər arasını vurdun. Elə bu ayədə də o ayaqları oxuduğum ki, onlar bunu edirdilər ki, ərlə qarbadın arasını olursunlar. Amma Allah s.ə. müminləri müjdələyir və deyir ki, onlar Allahın izni olmadan, Allahın izni olmadan heç kəsə bu pisliyi edə bilməzlər. Allah da kümə yaxındır, kimi qoruyur, mümini, kimdən üç sevirib, kimi unudub, Kim ki, onu Allah da onu unudur. ondan üç Allah da ondan üç sevirib. Lakin, növmünü qoruması da qədərlə bağlıdır. Çünki burada olan izin illəvi izmihi. Bu izin, ümumiyyətlə şəriyyətdə iki növdür. Qədərlə olan izin və şəriyyətdə olan izin. Şəriyyətdə olan izin hər kəsin öz ixtiyarındanı. Allah subhanətə alə... Kimə səhidiyyər verir ki, onun izni ilə neysə istəsin, öz izni ilə neysə etsin. Amma bu, məhz bu ayədə olan izin, dədərlə bağlıdır deyək. Bu, seyir hətta Peyğəmbərə də gəlmişdir. Peyğəmbər s. s. ləm, davayətdə gələ, Ayşə Rəcalanı deyir ki, Peyğəmbər s. s. s. ləmi olan, bəni zəriq olan Ləbid ibn Əğsan seyirləmişdir. Ve onun hayalına cürap ödür şeyler gelirdi. O şeylerse onu etmirdi. Onu ele gelirdi ki o şeyleri edir. Öpünlerin bir günü ben Peygamber Salasalemin yanına geldim. Meni sağırdı. He geldim oturdum yanında. Dedi ki iki kişi gelmişti yanıma. Biri baş tarafında oturdu. Biri de ayağı tarafında oturdu. Biri oldu biri diğerine dedi ki bunun hara ağrıyır? Buna ne olur? O cavabında dedi ki, bunu sehirləyiblər. Və yenə birincisi dedi ki, kim sehirləyib? İkincisi dedi ki, Ləbid ibn-i Dedi ki, nəyə görə sehirləyib? Necə, nəyin vasitəsilə ki, şey, sehirləyib? O biri dedi ki, qarağın vasitəsilə və erkək xurmanın tozuyla. Və o biri dedi ki, buharadadır. Yenə birincisi dedi ki, zərvan uyusunun içindədir. Və Peyğambar s.ə.v gəlir sahadələri ilə bircə, oradan o sehri çıxardır, sehir sanki deyir, şeytan başına oxuyur və əmr edir ki, Rasulullah s.ə.v onu aparıb dəxn etsinlər. Bu da dəlildir ki, sehri kimsə harbən əsrb taparsa, qoyanı dəxn etsin, yəni bastırsın yerə. Yerə bastırsın ki, onun təsiri getsin. Və eyni həmsinin dəlildir ki, Peyğəmbərə də belə seyir təsir edirdi. Və seyir elə bir şeydir ki, hər birimizə təsir edə bilər. O da ki, gedə gündüz bu zikirləri unutmayaq. Hər namazdan sonra olan zikirlər və səhər-axşam olan zikirlər ki, Allah s.ə. bizi bu seyirdən borusun. Sonra Allah taala deyir ki, onlar yaxşı bilirlər ki, ahirətdə onların, yəni buna görə, heç bir payı yoxdur. Onlar dedik ki, kimi qəsd Əlbəttə ki, yolunu azmış kitab əhli. Kitab əhli dedik ki, hər kəs o da dəxildir. Hər kəs Süleyman Aleyhisselamın vaxtından indiyə qədər kimlər ki, bu şeyi öyrənib, bilə-bilə ki, bu şey haramdır, öyrənib və ona əməl edib, onların axıqda heç bir payı olmayacaq. Kəşk ki, onlar deyir, bilərdilər, iman yətirərdilər, Allahdan qorxardılar. Və Allah yanında olamaq savab, Əlbəttə ki, daha xeyirlidir. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki: Bu, yəni dedim sizə. "Və əgər onlar iman gətirib təqva edəydilər, onda Allahdan yaxşılıq alardıqlar, əlbəttə bilərdi". Şərtə uymağı yətirədlər, qorxardılar. Allah yanında o savab daha xeyirlidir. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Ey iman gətirənlər, deməyin: 'Biz fikirləyirik'. Deyin: Ra-inə deməyin. Ra-inə mənası bizə qayıqı göstər. İsteyizə elə bu kəlməni deyirdilər. Bu kəlmə həm də bizə çobanlıq et mənasını ifadə edir. Bu kəlməni deməklə sanki digər kəlməyə gətirib çıxarır deyə, bu Allah subanətələ onlara deməyi qadağan etdi. Çünki e, səhəd-i rəhməhullah deyir ki, Hər hansı bir caiz olan şey harama gətirib çıxarırsa, o bahsində ki, harama gətirib çıxarırsa, o özü haramdır. Ondan çəkinməyə lazımdır. Və Allah s.ə.lə əmr edir, deyir ki, din, unzurna bizə nəzər yetir. Və eşidin, yəni Allahın buyruqlarını eşidin. Kafirlər üçün üz üzü bir əzab vardır. Allah s.ə.lə rayinə sözü deyir burada və qullarına müraciət edir. Və bu qullar da ancaq Allahın qullarıdır. Və heç kəs özünün köyləsinə qul deməməlidir. Demək, Şəhqan İraimallah bir gözəl hədis kətirib. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizlərdən heç biriniz köyləsinə, yaxud kənizinə qulum deməsin. Çünki hər kəs, hər biriniz Allahın qulu Qadınlarınız da Allahın kəndizləridir. Yəni, onlar da Allahın qullarıdır. Müraciət etdikdə onlara deyin, deyin, oğlum, qızım və s. Belə sözləri, bu cür sözləri hər dövrdə kafirlər demişlər. Müxtəlif-müxtəlif, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v dövründə gəlib Rasulullah s.ə.və deyirlərə, səmalik, ölüm olsun sənə. Bu cür sözləri Onlar deyirlərsən. Mücəllimənlər də onlara baxıb belə sözlər deməməlidilər. Məsələn Allah Subhanahu taala deyir: "İstə va bizim ixtiyarımız çatmır deyə istəvlə." Allah taala deyir: "İstə va, yəni ucalmışdır, hər şeyin üzərində ucalmışdır. Bizim ixtiyarımız çatmır deyə ki, istəvlə, hər şey hökmə altın alınmışdır." Və peyğəmbər sallalləyhəmLə də istə deyir ki, "Mən täşebbəhə biqawmin, fəhu minhum." kim hansı bir cəmata, hansı bir qövmə özünü oxşadarsa, o onlardandır. Yəni, qiyamət gün onlarla bir yerdə olacaq, onlarla bir həşr olunacaq. Peyğəmbər Salafeləmin məhşur hədisi var, deyir ki, Allah sizi necə adlandırıbsa, özünüzü elə adlandırın. Allah qalad bir ey müsəlmanlar, ey müminlər, ey Allahın qulları, bu cür, başqa bir ad verməyin. Kim özünə başqa bir adı götürərsə, hey falan kəsələr, ey falan kəsələr vəsait. Onlar həmin falan kəsələrlə birgə cəhənnəmdə bir yerdə Onlarla bir yerdə yaşayacaqlar. Sahabələr deyir ki, həmin şəxsdə oruç tutsa, namaz qılsa da belə, namaz qılıb, oruç tutsa da belə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir, namaz qılıb, oruç tutsa da belə cəhənnəmə köçüləcək. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, "Mə ya'adulləzîne kəfəru min əhlil Vəl-müşrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum. Allahu yahtassu bi rahmati man yasha'u wallahu ul fablil azim. Nəfsədə elindən şəfir olanlar. Nə də müşriklər sizə Rəbbinizdən bir xeyr nazil olmasını istəmirlər. Allah öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah bütün sahibidir. Burada Allahın rəhməti deyildikdə peyğəmbərlik qəst edilir. Yəni, o müşriklər, kafirlər onlara xeyr, nazil olmasını istəmirdilər. Yəni, nəyi istəmirdilər? Bu, dinin gəlməsini. Məhməd s.ə.v. Peyğəmbər olmasını. Allah xələdə deyir ki, o istədiyinə peyəmbərlik verir. İstədiyinə peyəmbərlik verir. Və, baxın, istədiyinə peyəmbərlik verir deyildikdən, sonra görün, nə Heç məna səx min ayetin auzuhha nəsə xeyr Allah alə küll deyir ki, biz hər hansı bir ayəni dəyişdiririk və ya onu unudtururuqsa ondan da daha yaxşısını yaxud ona bənzərini gətiririk. Məgər bilməsan ki, Allah hər şeyə qadirdir. Burada nəsx sözü. Nəsx Allah Subhanahu taala deyir, nəsx Söhbət gedir. Nəsq nədir? Nəsq mükəlləf olan insanların bir hökmdən başqa bir hökmə yönəldirməsidir. Və yaxud ümumiyyətlə o hökmün ləğv edilməsidir. Bu nəsqin də iki növü var. Birinci növ Quran-ı kərimin loğfu məhvuzdan nəsqidir. Yəni, loğfu məhvuzdan götürülüb yerə indirilməsidir. Bu ayədə bundan söhbət getmir. İkinci növ Nəhz unutturmaq, ləğv etmək deməkdir. Aradan qaldırmaq, hər hansı bir hökmü, yaxud ayənin özünü. Bu özü də iki qismdir. Birinci qismi, bir şeyi ləğv edib, yerinə başqa bir şey gətirmək. İkincisi, ikincisi isə, əvvəlki qala-qala ikincisini gətirmək. Künöv. Yəni, birincisini aradan qaldırıb, yerinə başqa bir şey gətirmək. İkincisi də, Əvvəlki qala-qala başqa birisini gətirmək. Nəsq barədə, nəsq olunmuş ayələr barədə, bir-ki misal çəkək. Ənəs radiyallarını deyir ki, Məunə buyusunun yanında öldürülən sahabələr barədə Allah subaq hələ bu ayəni nazil etmişdi. Sonra əmin ayə nəsq edildi. Bu ayədə deyilirdi, Ən bəlləğü qavmənə, Ən qad ləqiyənə rabbənə, Ən qad ləqiyənə rabbənə, Fəradiyyə annə və ərdanə bizim cəmatımıza çatdırın ki, artıq biz Rəbbimizlə qarşılaşdıq. Rəbbimizə qoğuşduq. O bizdən razı qaldı və biz də razı saldı. Bu ayə nə çıxolundu? Nə çıxolundu? Ancaq onun mənası qaldı. Kıvabət, Quran-ı Kerimdən nə çıxolundu? Amma mənası ki, qalıb, səhi bu xarədə gəlir buraların. Həmsinin rəcim ayəsi, Allah Subhanahu taala deyir ki: "Əş-şeyxu və əş-şeyxu qatū, izə zənəyə, farcumūhumā al-batta, Allah, wallahu alimun Dul qadın və dul kişi zina edərlərsə, onları Allahdan bir cəza olaraq məşqalağa yandır. Allah hər vuranı qüdrətlidir və hikmətlidir, müdrikdir. Bu ayəni nəşx edirik. Tivalətini nəşx edirik. Allah hər küncü Sonra İbn Abbas radıhallahu anhu deyir ki, həmin bu ayə də var idi Quran-ı Kərimdə. Bu da nəsx edildi. Allah Taala verir ki: "Əgər İbn Adəm bir vadini mal ilə doldursaydı, Və İbn Adəmın nəfsini yalnız qorxu Allah tövbə edənə qarşı oğlu üçün bir dolu vadi varlıq olsaydı, istəyər ki, o qədər də olsun. Gözü doymazdı. Onun nəfsini ancaq torpaq doydurar. Gözünü, nəfsini ancaq torpaq doyur, doydurar və Allah Subhanahu taala tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edir. Ha bu Musa el-Əşərin yerinə nəsx barədə bu Musa el-Əşəri rəziyallahu bir şeyi Bəsrədə olan qərilərin yanına gəldi. Və onun yanına Əlbəsrəyə yəni gəldi və Bəsrədə olan qərilərdən 300 nəfər ki, onun yanına gəlinik. Onlara dedi ki, siz Bəsrə əhlinin ən xeyirlilərisiz. Qarilər, Qurana əzbər bilənlər. Oxuyun görəyin və onlar oxumağa başlanırlar. <coughs> uzun bir surə oxudular və Abumus el-əşəri radiyalanhu dedi ki, biz belə uzun bir surə oxuyurduqam. Yəni, Tövbə surəsi uzunluğunda bir surə oxuyardım. Sonra həmin surə onu doldu. Turda suresi uzunluğunda bir sure nəfh edildi. Lakin mən o suredən bu ayəni yanımda saxlanışam. Ləvkənəl <türk> ibni Ədəmə şey vədiyəni min məlin ləbtağə vədiyən səlisən vələ yemlə cəvf ibni Ədəm illə turab Əgər iki vadi dolusu Ədəm oğlunun var dövlətə olsaydı, istəyərdik ki, üçüncüsü də olsun. bu onun nəfsini, yəni gözünü ancaq torpaq doyduracaq. Həmçinin deyir ki biz səbbəh ilə başlayan cesurələr var. Ona oxşar surəni əzbər bilirdik. O da unuduldu. Və ondan ancaq bu yadımdadır. Yə ayyuhal əmənu limə təquluna malə təqulun fatuktabu şəhadətu fi ənaqikun ənaqikum fətəsəlun anha fətəsəlun anha yawməl-qiyama. Ey məncərlər. Siz nə üçün tanışırsınız və beləliklə də bu şəhadət, yəni bu etdiyiniz əməllə, sizin boynunuza yazılır. İhamət günü bu haqda soruq, sual ediləcəksiniz. Nəinki sahabələr? Hətta Peyğəmbər s.ə.və Allah-ı Allah istədiyi vaxt, istədiyi şeyi unutturardır. Unutmayan ancaq Allahdır. Unutmayan ancaq Allahdır. Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, İnnəmə ənə bəşərum müslikum, ənsə kəmətən səvn. Heyənenə situ zikruni. Bir şey bir bəşər, insan. Bu siz unutduğunuz kimi mən də unuturam. Elə ki unutdum, yadına salın. Mən unutdumsa, yadına salın. Sizə ki, 4 namazı 2 hərəkət qaldır. Unudur, salam verir. Allah sufat alə değil. Yəni Cəbrayilə salam gəlib ona demir ki, sən unutdun. 4 hərəkətli namazı 2 hərəkət qaldın. Onu yadına salan cüriyyəyə olur. Yüriyyə deyə sahabədir, yadına salır ki, ya Rasulullah, baxı dört rəkətli namazı iki rəkət kıldın. O da qalxıb üç rəkət kılır və səhv səzləsidir. Sonra Allah S.A. deyir ki, Ələm ta'ləm ənəlləhə ləhu mülkü səməvət vəl-ərd və mələkum min dünilləhi min valiyyin vələ nəsir Məyər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin hökumranlığı Allah'a nəqsusdur, sizin Allahdan başqa nə bir haminiz, nə də bir vardır. Doğrudan da böylədə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Biz insanların cəsədi belə, bədəni belə özümüzdə məxsus deyil. O da Allah məxsusdur. İstədiyi vaxt o cəsədi içində olan ruhtan ayracaq, əlimizdən alacaq, cəsədimiz çürüyəcək və qiyamət günü yenidən bizi dirildəcək. Hətta bu bədən bizdə məxsus deyil. Və əgər Allah sona talə bizi qorumasa, bizə kömək etməsə, bizi kim qoruyacaq? Bizə kim kömək edəc Vay o alına ki, Allahdan başqa özlərinə kimisə hamih hesab edir, himayəçi hesab edir, köməkçi hesab edir. Vallahi ki, Allahın davası gəldikdə, bütün dünyada olan insanlar yazışıb onun qarşısını almaq istəsə, ona kömək etmək istəsə, edə bilməyəcək. Hadi bir primitiv misal, təsəvvür edin bir nəfərin dünyada ən çox var dövləti olan bir şəxsin, ən əziz adamı ölür, Vardövlətinin hamısını verməyə hazırdır ki, onu xilas etsin, ölümdən qurtarsın, amma o ölüb gedir. Onu ölümdən qurtara bilmir. Görsünüz ki, Allah s.a.dən hər hansı bir dala gəldikdə, heç kəs ona kömək edə bilmir. Və budur, qaruna Allah s.a.dəla göndərdi, onu yerlə eysan etdi. Özünü də, vardövlətini də, xəzinələrini də ona heç kəs kömək edə bilmədi. Vardövləti də kömək etmədi. Sonra, Allah Subhanahu deyir ki: "Əm turidun an tes'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl" Və kim küfrdən imana keçirsə, o, əlbəttə səhv yolda düşmüşdür. Xüsusundan əvvəl Musa'dan bəzi möcüzələr gətirməsi tələb olunduğu kimi, siz də sizə göndərilən elçidən tələb etmək istəyirsiniz? imanı küfrə dəyişən kəs əlbəttə doğru yoldan azmışdır. Onlar Musa'dan nəyi tələb etmişdilər? Onlar Musa'ya dedilər ki, əleyhissalama, lən nü'minə ləkə həttə nər Allah Biz Allahı açıq aydın görməyincə gözümüzlə sənə iman gətirməyəcəyik. Subhanallah. Peyqəmbər s.ə.və gəlib deyirlər ki, bizə bir möcüzə göstər. Allah s.ə.və də bu ayəni nazil edir. Ki onlar Musa a.s.v'dan tələb etdiyi kimi, səndən də tələb edirlər. Rasulullah s.ə.və deyir ki, misəlmanlar arasında ən böyük günah işlədən şəxs o kəsdir ki, bir şey haqqında soruşub, sonra həmin şey haram buyurulub və o da həmin şeyin haram buyurulmasına səbəb olur. Halbuki soruşmasaydı, o şey haram buyurulmazdı. O qədər soruşub-soruşub, axırda ona görə həmin şey haram buyurulub. Bu da yalnız Peygamber s.ə.vənin dövrünə aitdir. Çünki haram buyurmağı buyurmaq ancaq onun əlimdə idi. Allahın izni ilə neyəcə haram buyurardı. İndiki dövrdən söhbət getmir. Həmsinin Peyğambar Salı Sələmin yanına kitab əhlindən bir şəxs gəlir deyir ki bizə elə möcüzə göstər ki göydən bizə bir kitab nazib olsun. Biz də o kitabı oxuyabilək. Həmsinin çaylar axıdır bizim üçün. O çaylarla o çaylardan bir istifadə edək. Sonra da sənin dediklərini təsdiq edir və bu ayə nazil olur ki, Peyğəmbərdən, Musa aleyhissalamdan soruşduğunuz kimi ondan da mövcə gətirməyi tələb edirsiniz. Rəsullahi s.ə.vəm deyir ki, sizlərdən əvvəlkiləri çox sual vermək həlak etdi və Peyğəmbərlərinə qarşı müxalif olması həmsinin həlak etdi. Sizə nəyə əmr edirəmsə, bazardığınız qədər onu yerinə etdirəm. Nəyə qadağan edirəmsə, ondan çəkinin. Çox sual vermək. Çox sual vermək deyildikdə, burada iki şey qəsd edilir. Elm öyrənmək üçün, diliyi artırmaq üçün istədiyin qədər sual verə bilərsən. Amma yersiz yerə və yaxud hiyə qurmaq məqsədi ilə verilən su suallar haramdır. Həmçinin faydasız suallar da vermək olmaz. Məsələn, Əndəri salimlərindən birinə Şəbatın adlı alimə sual verir biri dərsdə yazılı şəkildə ki, cə cənnətdə olan e, tərəzi, qiyamət günündə olan o tərəzi gözü qızıldan olacaq, yoxsa gümüşdən? Onu götürüb suala cavab yazır, sualı asıqlamar. Cavabını yazır, göndərir əmən şəxsə. Üstündə yazır hədis, Pəqəmbər 6-ələbin ki, min husn-ı yani. müsəlmanın əxlaqının, o İslamının gözəlliyi ondan ibarətdir ki, ona ayqın olanı tərk eləsə. Ona ayqın olan şeyə baş qoşmasın. Allah Subhanahu bu ayədə deyir ki, onlar imanı küfrə dəyişdilər. İman nədir? İman nədir? Hər kəs deyirlər ki, mən möminəm. Xeyr. Möminin şəxs imanın şirinliyini nə zamandadır? İndi görəcəksiniz. İki dənə hədis və bundan da başqa nə qədər hədislər var? Birincisi, Peyğəmbə Sal-ı Sələm deyir ki, kim Allahın Rəbb, İslamın din və Məhəmmə Sal-ı Peyğəmbər olmasından razıdırsa, bunu qəbul edirsə, imanın şirinliyini darar. İmanın şirinliyini dadar Razı olmaq lazımdır ki, doğrudan da, Rəbbimiz Allahdır, dinimiz İslamdır. Və Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. İkinci hədiz, Rasulullah sallallahu aleyhi deyir ki, üç şey var ki, bu şeylər kimdə olsa, imanın şirinliyini dalaq. Birincisi, Allah və onun elçisi hər şeydən sevinli olsun. Onun üçün hər şeydən sevinli olsun. Hamıdan çox Allahı və onun elçisini seçir. Sonra ananı, atanı və daha yaxın olanları və olanları. İkinci, kimisə sevdikdə Allah xatırına seçsin. Onun vəzifəsinə görə, puluna görə və e, nəyinəsə görə sevməsin. O revayət ki, bir nəfər öz qardaşını ziyarət etməyə gedir Allah xatırına. Allah da ona mələk göndərir. Və Allah bilir ki, o nəyə görə gedir. Lakin mələk göstərsin deyə onu göndərir ki, get soruş, nəyə üçün gedir? Həm malək bilsin ki, o nə məqsədlə qardaşının yanına gedir, həm də həmin şəxs özü bilsin ki, Allah onu sevir. Və gəlir soruşur ondan ki, sənin nə məqsədin var? Qardaşının yanına niyə gedirsən? Deyir ki, mən onu çox istəyirəm, sevirəm deyə ona görə gedirəm. Mənim ondan heç bir açıqlığım yoxdur. Heç nə ehtiyacım yoxdur. Malək də deyir ki, sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Küçürürsən. İndi malək ki, gəlsin bizim Qarşımıza susun, desin ki, sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Amma siz siz sevməlisiniz ki, qardaşınızı Allah xatimlə ziyarət etdikdə Allah sizi sevir. Vallahi ki, sevir. Onu hiss eləməlisiniz. İbadətin, o, ihsanın da o mərtəbəsi elə bu deməkdir ki, onu etdikdə hiss eləməlisən ki, Allah da səni sevir, səni görür, səndən razıdır. İmanın da bir rəvayətdə gəlir altımış və bir neçə dirə vaxtda da 70 və bir neçə şöbəsi, yəni hissəti var. O hissələri İbn Həcar Rəhiməhu Allah Fətul Bari əsərində gətirib, 70 və bir neçə, yəni 79 dənə orada hissət gətirir, hamısını bir-bir sayır. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və də kəsirun min əhlil kitabi law yurdunkum min indi anfusihim min ba'd ma Sahhu, bəmri, Kitab ehlindən bir çoxu haqq onlara aydın olduqdan sonra belə qəlblərindəki həsəd üzündən istərlər ki, siz imanı gətirdikdən sonra sizi kafirliyə qaytarsınlar, küfrə qaytarsınlar. Allahın əmri ilə söz əmri gəlincə qədər onları ərf etsin və cəzalandırmaqdan vaz keçsin. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Kitab əhli dedik burada tefsir alimləri Kağb ibn-i əşrafı gəstədir. Bir ki, Kağb ibn-i əşrafıdır. Lakin bu Kağb ibn-i əşrafı xüsusən nazil ola bilər, yani ona aid ola bilər. Amma umumiliştə hər bir hesəd aparana aiddir. İki başqa ayədə Allah əsəbələ deyir ki, وَقَالَ الطَائِفَةُ مِنْ əhli-l-kitəbi əminu billəzi unzilə alələzine əminu vəchəl-nəhər vəqf Şafir olanlardan bir dəstə var idi ki, deyirdilər, iman gətirənlərə nazir olan şeyə günün əvvəlində iman gətirin, axırında isə onu inkar edin ki, bəlkə onlar yollarından qayıtsınlar. Məkər indi elələrinə rast gəlmirsiniz, səhər gəlir sənə deyir ki, düz deyirsən, maşallah, əlhəmdülillə, Allah da var, Peyğəmbəri də var, sən tutduğun yoldu haqdır, axşam isə bunu inkar edir ki, yox, bunlar ilə səhv yolladılar. Bəzi hərəkətlər edir ki, bəlkə bunları yolundan döndərsin. Daha bilmir ki, Allah Subhanahu taala kimə hidayət verirsə, onu heç kəs yolundan döndərə bilməz. Kimi azdırırsa, onu heç kəs yoluna qaytara bilməz. Bunu onlar başa düşmür. Çünki onlar o deyax imanın həqiqi şirinliyini hələ dadmayıblar. Sonra Allah Subhanahu deyir ki, "Bu aqimus salat və zakə və ma təqaddəmu li İnnəllahi bimmət tə basir. Namaz qulan, zəkat verin. Qabaqcadan özünüz üçün xeyirdən nə hazırlasanız, onu da Allah yanında tapadarsınız. Şübhəsiz ki, Allah ne etdiklərinizi görür. Namaz barəsində, zəkat barəsində, əvvəlki dəstərdə kifayət qədər danışmışıb. Və Allah da Allah üçün, Allah yolunda nə edirsən səbə ki, Allah s.ə. onun əvəzini qat-qat artıq verəcək. Bir savab etsən, 10 qat artıq, ondan da artıq 700 savaba qədər və ondan da artıq Allah istədiyi qədər savab artaraqdır. Gəlin baxaq görə kitab ehli nə deyir. Əlşin. Qalū lan yadkhul al-jannata illa man kāna hūdən aw nəsāra. Tilka amāniyuhum. Qul hātū Yahudi və xatifərası olan kimlə, kimsələrdən başqası cənnətə daxil olmayacaq. Bu, onların xülyalarıdır. Təmənna etdiyi şeylər. Deyil, əgər doğru danışanlarsınızsa, dəlilinizi gətirin. Fikir verirsiniz. Allah s.ə. dəlil tələb edir onların bu iddialarına görə, batil iddialarına görə. Amma bəziləri batil iddia eşitdikdə təlil tələb etmək etkiyyadlarına düşmürsünüz. Əlbəttə, batil iddia edənlərin o batil sözlərini subuta yetirmək üçün mütləq onlardan dəlil tərəb etmək lazımdır. Budur, Allah subhanət alə deyir ki, doğru danışanlarsınızsa dəlilinizi gətlin. Onların bu dedikləri hamısına şamil edilmir. Yəni, <coughs> yahudi və xəsbələt deyildikdə, bütün yahudilər və bütün xəsbələtlər buna ail edilmir. Onlardan bir dəstə sabaqsızları Allahın kitabından Xəbəri olmayanlar və ya da bilə-bilə qəstən küfr edənləri belə deyirdilər. Amma hamısı bura şamil edilmir, hamısı bunu demirdi. Sonra kimin əsil, həqiqi, mümin olduğu və cənnətə kimin daxil olduğunu Allah subələ izah edib, ki, Bələ mən əsləmə vəcəhu lilləhi və huvə muhsinun fələhu əcruhu ində rabbihi vələ xavfun Ərəyhim Əlbəttə, kim yaxşı işlər görərək özünü Allah'a təslim edərsə, onun öz rəbb yanında mükafatı vardır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlenmeyəcəklər. Sonra Allah təala deyir ki: "Və qālatil-yahūdu laysatil-nisāra 'alə şey'in və qālatin-nisāra laysatil-yahūdü 'alə şey'in və Qəzəlikə qalələzīnə ləyələmûnə mislə qavlihüm fəlləhu yəhkum bəynəhüm yəvməl qiyaməti fīmə kənu fīhə yəxtəlifun. Yahudilər, xacperəsler bir şey, yani doğru yol üzerində değiller, dediler. Xacperəsler de hemsin. Yahudilər bir şey, yani doğru yol üzerində değiller, dediler. Havbuki onlar kitab tevrat ve İnzil okuyurlar. Bilmeyən kəslər də bu cür onların dediği kimi dediler. Allah isə əhkılaka düştükləri şey barəsində, ki amma gün onların arasında hökm verəcəkdir. Bax, onlardan hamısı deyil, məs az bir hissəsi və bunlardan da biri Rafi ibn Hureymələ, erkiya xasbərlər doğru yolda değillər. Halbuki Musa aləysselamın dövründə olan, İsa aləysselamın dövründə olan həvarilər və bir çox iman gətirənlər doğru yolda idilər. Həmsinin Xacvərəslər, yaxudiləri atdıqları o göhtan, düzgün değildi Əvvəlki dərslərdə demişdim, Musa Aleyhisselamın cənnətdə nə boyda qırdma olacaq? Cəmaatı olacaq. İkinci, ən böyük cəmaat onun cəmaatı olacaq. Necə ola bilər ki, onlar doğru yolda olmasın? Və bu, onların bir hissəsinə aiddir. Hamısına deyil, bir hissəsinə aiddir. Allah s.a. deyil, onlar kitab oxuya ya belə şeylər danışırlar. Sonra Allah da Buyurun ki: "Və mən azləmu mimmen ən yüz kərafin hasbuhu məsəhə qərabihə. Ulayka mə kanə lähum an yedxuluhə illə xayifin. Lähum fi dunyə Allahın məscidlərində orada onun adı zikr olunmasına mani olan və onların xarab olmasına səy göstərən kəstən daha zalım kim ola bilər? Həslində, onların oraya, o məscidlərə qorxa-qorxa daxil olmaları gərək idi. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə döyük bir əzab vardır. Yadınıza salın Əli Rədiyələrin sözünün vaxt gələcək, məscidlər xarabalığa çevriləcək. Yəni, məscidlərdə lazım olan ibadət edilməyəcək. Əksinə, bidiyətlər olacaq döyür. Lakin bu ayədə təhsilə bu qəst edilmir. Şəvqaniyə Rahiməhullah deyir ki, bu ayə bütün məscidlərdə görüləsi işləri qadağan etməyə aiddir. Məsələn, sağ ayaqla kimsə daxil olur məscidə, bu da sünnədir. Kimsə gələr bir qanun qoyur ki, bu məscidə ancaq sol ayaqla daxil olunmalıdır. Bizim, biz belə istəyirik. Artıq bu ayə aid edilir. Və ya məsciddə Həmçinin Şovqan-ı Allah deyir ki, elm tələb etməyə və yaxud elm öyrətməyə qadağan etmək də buna aiddir. Mənim ürəyim istəyir ki, yerim oturun məsciddə kiminsə xütbəsinə, kiminsə dərsinə qulaqasın. Və əgər mənə qadağan edilirsə, məsələn görürsən, hansısa bir məscidə edirsən, namaz qılmaq istəyirsən və sənə deyirlər ki, bu məsciddə bu cür namaz qılmaq olmaz. Sən qıldığın kimi namaz qılmaq olmaz. Vallahi ki, bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Onlara ora qorxa-qorxa daxil olmaq uyurulmuşdur. Bu ayə xüsusən nazil olmuşdu nəsranlər barədə. O nəsranlər ki, qüçs onların əlində idi. Lakin hər kəsə ora ibadət etməyə bıraqmadılar. Allah da bu ayə nazil etdi ki, bu Allahın məsididir. Kim istəyir, orada gəlib ibadət edə bilər. Allaha yaxınlaşmaq üçün ibadət edə bilər. Və bu da, demək ki, səhv etmirəmsə, o dövrdəki bəxtdən və onun cəmatına aid idi. O ki, hücədə ibadət etməyi cəmata mane olurdular. Allah s.ə.v deyil ki, onları dünyada müsvaysılıq ahirətdə və üzücü əzab gözləyir. Allah'tan da isteyim budur ki Allah Subhanahu taala belə kəsləri dünyada rüsfay etsin. Axirətdə də onlara üzücü bir əzab versin. Sonra Allah təala bir velillahi'l məşriqü vel məğribü feynəm alim. Məşriq də məğrib də Allahındır. Hansı səmtə yönəsəniz Allahın üzü oradadır. adadır. Üzü rəqiyyatan oradadır. Həqiqətən Allah mərhəməti ilə, lütfi ilə, elmi ilə genişdir. Hər şeyi biləndir. Allah s.ə. oradadır deyildikdə, üç şey burada təst edilir. Yəni, daha doğrusu, bu ayədən üç nəticə çıxır. Birincisi, bir, yəni birinci rəy odur ki, bu ayə nəsq edilir. Bu ayə qiblə ayəsi ilə nəsq edilir. Yəni, o zaman ki, Kəbəyə tələb üst tutmaq əmr edildi. Artıq bu ayə, yəni hara üzünüzü tutsanız, ora sizin üçün qiblədir. Ayət-i nəfx elinir. Bu birinci rəydir. İbnə Əfsar rəziyallahu bunu gətirir ki, əvvəl peyğəmbər sallallahu əleyhi və namaz qılırdı. Hətta Mədinəyə gəldikdən sonra 16 və ya 17 ay o tərəfə qıldı namazı, sonra isə bu ayə nazil oldu. Qadinar ətəkkəlu vəcəhəkes-səmə bu ayə nazil olduqdan sonra rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm İkinci rəy isə ayə nətx edilməyir. Ən səhi rəy də budur ki, ayə nətx edilməyir. Bu ayənin mənası nədir bəs? Mənası budur ki, səhi muslimdə rəvaid gəlir, İbn-i Omar radiyalanımadan deyir ki, Peyğəmbər s.ə. Məkkədən Mədinəyə tərəf minik üzərində gəlirdi və nəmaz qılırdı. Bu ayə nazil oldu. Yəni, minik üzərində, minik hansız fiqamətə gedirsə geçsin, Nafilə namazlarını qılmaq olar. Nə üçün nafilə? Çünki başqa rəvətdə gəlir ki, Peygamber s.ə.v minik üzərəndə namaz qılardı. Belə ki, fərz namazının vaxtı gəlib satırdı, minikdən düşüb onu qılardı. Bu da dəlildir ki, fərz namazını yerdə qılmaq lazımdır. Sonra üçüncü rəy isə mücahidinin rəyidir. Mücahiddir ki, burada giblə qəst edilir. Cənavatərəbəsinizsə, bura sənin üçün qiblələr. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və Allahu walada. Subhhanahu wa lahu ma fissaamati wal Allah Tala bu ayədə deyir ki, onlar dedilər, Allah özünə övlad götürmüşdür. Sonra Allah Subhanahu bunu inkar edərək deyir ki, "O pak və müqəddəsdir." Həpsində göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsusdur, hər şey ona boyun əyir. Cümə Peyğəmbər hafsələm bu ayəni iki hədislə necə gözəl izah edir. Deyir ki, Allah Subhanahu özi deyir. Adəm övladı məni yalançı hesab etdi. Halbuki bunun onun buna haqqı yox idi. Həmin ki məni seydi. Yenə də onun buna haqqı yox idi. Sonra izah edir. Yalan saymağı və sövməyi. Deyir ki, o ki qaldı yalan saymağına, bu odur ki, mən onu yaraqdım, yaraqmağa qadirəm, yenidən dibirtməyə də qadirəm. Lakin o, bunu yalan saydı və dedi ki, Allah məni yenidən qaytara bilməz. Sövmək isə budur ki, mənim yollarım olmaya olmaya, o mənə övüqlər nəsib etdi mənsub etdi. İkinci hədistdə Peyqəmbə S.A. deyir ki, Allah S.A. -al kimi əziyyətə səbr ikinci birisi yoxdur. Ən səbirli Allah S.A. -al Baxın, ona ıqlar mənsub edirlər. Əqlar qoşurlar. O isə yenə onları bağışlayır və onlara qoğuz edir. Subhanallah. Allahı ıqlar qoşurlar. Əqlar mənsub edirlər. Yenə də o bəndələrini ona ıqlar qoşanları İsa Allahın oğludur deyənləri, Üzeyr Allahın oğludur deyənləri bağışlayır və onlara artıqlaması ilə ruzu verir. Artıqlaması ilə bəlkə də müsəlmanlara verdiyindən artıq ruzu verir. Amma bu ruzuda bərəkət var ya, yox, Allah bilir Sonra Allah-u Teala deyir ki Kullulləhu qanitun ayən sonunda deyir ki Qüllülləhu qanişun. Qanişun ne demək ki? İtaət edənlər. Hamısı onun karşısında boyun edir. İtaət edir. Allah səhələdələ başqa ayədə deyir ki, Allah'ın karşısında mütürüklə bulun. Bu namaz, kılan da, namaz kılanlara ayəttir. Mütürüklə sözünü de izah edirlər ki, susun. Bu ayə nazil olana qədər, sahabələr namazda danışardılar Təsabələrdən biri Həbəşistanından qayıdır. Peyğəmbər s.ə.və namaz qıldığı vaxt salam verir, onu danışdırır. O danışmır. Və sahibi öz-özünə fikirləşir ki, bəlkə mən ne iş eləmişəm? Nə pisli eləmişəm ki, mənə danışdırmır. Namazı bitirdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, artıq namazda danışma bizə qadağan edilmişdir. Bu ayə nazil olduqdan sonra namazda danışmaq qadağan olunur. Sahabələr deyir ki, əvvəllər biz namazda danışardık Əzəvədin biri-biri ilə namazın içində danışarlar. Bu ayə nazil etdikdən, sonra isə danışmaq qadağan edildi. Və hamsinin boyun əymək. Boyun əyməyə gəlİŞdə, yəni bu boyun əyməyə 2 dürdü. Öz ixtiyarı ilə möminlər Allah'a boyun əyir. Mələklər Allah'a boyun əyir. Və bir də canalların yəni əmrinə tabe olub boyun əyir. Və bir də bütün yer üzündə olanlar, hətta kafirlər də buna aiddir. İstər, istəməz Allaha boynəyirlər. Allah Ələdiyyədə deyir ki, Raq suresinin 15-ci ayəsində <gülüyor> Və illəhi yəsçüdü mən fəs-sənavati vəl-ərdə təvən və kərhən və bil-ğaduvi vəl-əsəl Gölələ və kim varsa, özləri də, kölgələri də səhər axşam istər-istəməz Allaha səz edirlər, boynəyirlər. Diyorsunuz, İstər-istəməz Allaha boyun əyirlər. Allahın qoyduğu qanunlara istər-istəməz tabi olurlar. Gecə gəlir, bunu saxlaya bilmir, al alınmır. Gündüz gəlir, həmsinə. Tufan gəlir, yağış yağır. Bunların qarşısına olmaq mümkün deyil. Ömür keçir, bunu saxlamaq mümkün deyil. Qış, yay və s. Sonra Allah taala deyir, Bədiyus səməvət var, art. Və izə qaza əmram fəinnəmə yəkul ləhu kum fəyəkun. Allah s.ə. deyil ki, O, yəni Allah, göyləri və yeri icab edəndir. Nə deyil? İcab edən. Yəni, heç nədən yaraqdı. Yalnız Allahdır. Heç kəsə demək olmaz ki, neysə icab etdi. Demək olar ki, neysə tapdı, ixtira etdi. Bu var idi, bu tapdı ona. Allah qala bunu yaratmışdı. Bu isə fikirləşdi, fikirləşdi, onu tapdı. Amma icab etmək, heç nədən neysə yaratmaq ancaq Allaha məxsusdur. Bədiyə o, ancaq Allah s.ə.q. O, bir işi yarapmaq istədikdə, ona ancaq ol deyir və O da dərhal olur. Burada Allah s.ə.q. Əmran deyir. Gizə qada əmran. Bir işi olmağı istədikdə. Əmr sözü, ümumiyyətlə, Quran-ı kərimdə 14 mənada gəlir. Şavqan-ı bir şey bu əmr sözü Quran-ı kərimdə 14 mənada gəlir. Birincisi, din mənasında. Bəqara surəsi 48-ci ayda Allah S.ə. deyir ki, Hətta cəəl haqqı və zəhərə əmrullah. Halk gəldi və Allahın dini üzə çıxdı. İkinci, söz mənasında. Müminin surəsi 27-ci ayda Allah S.ə. deyir ki, bizim sözümüz gəldi. Üçüncü, <gülüyor> əzab mənasında. İbrahim surəsi 22-ci ayda Allah S.ə. deyir ki, Ləmmə qudiyəl əmru. Olaq ki, onları əzab yox Əzab onlara üz verdi. 4-üncü İsa alayihis mənasında. Bu ayədə məhs o qəsd edilir. Feiza qada əmran inma yəqul lehu kun İsa fə əmrlətdi. Bu nə üçün İsa? Çoxdan bir şey çünki ondan əvvəlki ayə buna cəlalət verir. Əvvəlki ayədə nə deyir? Onlar dedilər ki, Allah bizə götürür. Allah əsəzində heç bir övaz götürməyib. Yaratmaq istədikdə o əsələyə salına ol dedi və o da oldu. Onun əmri ilə o oldu. Şirəsiz? Beşincisi qətil mənasında. Xafir surəti 78-ci ayda Allah qalala deyir ki Fezəcə əmrullah Ənə yani o Allahın ölümü, qətli Allah s.ə.alə istədiyini öldürür. İstədini qətli yetirir. Altıncı mənası Məkkənin fətqi. Tövbə surə 24-cü ayda Allah-ı Allah deyir ki, Allahın o zəfər, qələbəsi, yəni Məkkənin fətqi gələnə qədər cüzdək nöminlərə deyir. Yedinci, Bənunadir qəbləsinin ölümü, məhri. Allah-ı Allah, Allah bəqərə surə 19-cü ayda deyir ki, Fəfü vəsfəxü hətta yə ətiyallah bi Allah onları məhv edinə qədər onları bağışlayın. Onların təhsirlərindən keçin. 8-ci Diyamət. Diyamət günü. Bu da Nəhər surəsi 1-ci ayədə Ətə Əmrullah. Diyamət deyəldi. 9-cu qəzal qədər, qədər Ra surəsi 2-ci ayədə Allah s.ə. Allah s.ə. deyir ki, Yüddət birul əmra. Yani Allahın qəzal qədər qədəri Allahın istəyi ilədir. İstədiyi kimi edir. İstədiyi kimi İstədiyi işləri görürsün. Onuncu vəhi. Talax surəsi 12-ci ayda Allah s.a. deyir ki, Yətdənəc əmru bəynə hunnə. O qadınlar arasında, yəni o qadınların mühakimətləri üçün bu vəhi nazil olur. 11-ci məxlubun, yəni məxlubatın işləri. Bu da surəs surəsi 12-ci ayda Allah s.a. deyir ki, Ələ ilə Allahi umur. Bütün işlər, məxlubat arasında baş verən bütün işlər, Allaha qayılır. 12-ci, kömək. Qalimran surəsində Allah s.ə.və deyir ki, həllənə minəl əmri min şey? Mümünlər yalvarıb deyirlər ki, bizə kömək olacaqmı? 13-cü günah, yəni Qalaq surəsində 9-cu ayədə Allah s.ə.və deyir ki, və bələ əmrihə. O, eləfi günahın əzabını, o cəzasını daqacaq. Və yani nəhayət 14-cü, qrumiyət nə iş? Hər hansı bir iş, hər hansı bir xırçıl. Hud surəsi 97-ci Allah Subhanahu va taala deyir: "O bir rəşid." Firavunun əmri, quluğu, işi, hökmü doğru deyil. 2 ayəyə qala bunlara da izah edək, bununla da çıxarış Allah Subhanahu va taala verir ki: "Və qala ləzinnə la ya'lemun, ləu la yukallimunullah au ta'tina Kədəlik qalanlər, onlardan əvvəlkilər kimi sözləri. Qəlbləri oxşayır. Biz ayələri, iman gətirən bir qavm üçün ayələr Allah bizi danışdırmır? Bax, bizə heç bir ayə də gəlmir. Onlardan əvvəlkilər də bu cür, onların dediyi kimi sözlər dedilər. Onların qəlbləri bir-birinə bənzəyir. Biz ayələri yəqinliklə inanan bir qoyunə bəyan etdik. Təhvələrlə xatırlatmışıq ki, Quran ayələri kiminsə lehinə, kiminsə əleyhinə olur. Kimisə doğru yola yönəlidir, kimisə azdırır. Kimisə o ayələr nazil olduqda imanı artır, kimisə nifaqını, küfrünü artırır. Və burada da görürsünüzmü, Quran ayələr nazil olur. Bunlar bir bəstizəniyə Bəs bizə niyə nazib olunur? Bəs nə üçün Allah s.ə.v biz ilə danışmır? Görür ki, s.ə.v. nə dərəz və idilər ki, bir nəfərə nazib olması bunlara şifayət etmirdi. Allah s.ə.v. onları yenə də əvvəlki ayənin, ayənin əvvəlində, əvvəlki ayələrdə dediyimiz kimi qınayır, onların qəlbləri bir-birinə bənzəyir. Onlardan əvvəlkilər də demişdilər ki, biz Allaha açıq aydın görməyincə iman gətirməyəcəyik. Bunlar belə həmən ona bənzər sözlər deyirlər. Və yaxud göydən bizə bir kitab nazil olmayınca iman gətirməyəcəyik. Allahdan istəyir ki, bizə göydən kitab nazil etsin. Və hətta ailərin birində gəlir ki, onlar süfrə nazil olmasını Allahdan istədikdə, Allah s.ə. onları qınayır. Əvvəklər də ona bənzər şeylər istəyirdilər. Yəni, bu onu göstərir ki, hər dövrdə, hər bir Peyğəmbərin dövründə narazi olanlar, ehtiraz edənlər olurdu. Və eləsə də, Peyğəmbərlərdən sonraki dövrlərdə də olacaq və qiyamətlə qədər olacaqdır. Neysə, bəyənməyənlər, Allahın hökmünə ehtinazsızlıq edənlər həmişə olacaqdır. Sonra Allah subətə alə deyir ki, İn <İnna> nəsələnək bilhakkı bəşirən və nəzirən və la təsulən əshabəcəhəyə. <cahiyin> peyğəmbər biz səni haqq ilə möminləri cənnətlə müjdələyən, kafirləri əzabla qorxudan göndərdik. Bir peyğəmbər göndərmiş. Zəhəndən sakinləri barəsində isə sən sorğu sual olunmayacaqsan. Göndərdikdirsə üç şey özündə samil edir. Birincisi ümiyyətə Allah subhan -hə onu peyğəmbər seçib Peyğəmbər kimi insanlara göndərməsidir. İkincisi, göndərdikdə onun əvvəlcədən hansı yol tutacağını təyin etməsi, insanları doğru, yola doğru yol göstərməsi və onlara dəlil-subut gətirməsidir. Üçüncüsü də o dəlil-subutun Quran və Sünnə olmasıdır. Bu, üç şeydən ibarətdir. Bunu da Şəvqan-ı Rahiməullah səhvələm-i izah edir. Demək, Abdullah ibn-i Amr ibn-i As radiyallahu anhu, deyir ki, bu ayə tövratda da var idi. Biz səni insanlara şahid olaraq mücdələyən və qorxudan bir peyqəmbər göndərdik. Belə bir ayət tövratda da var idi. Tövratda belə deyilir. Ey peyqəmbər, biz səni şahid olaraq mücdələyən və qorxudan bir peyqəmbər göndərdik. Sabatsızlara bunu, yəni dini başa salasan deyə belə etdik. Sonra Allah s.ə.və həmin peyqəmbərə deyir ki, sən mənim qulumsan və göndərdiyim elsisən, səni mütevəkkil adlandırdın. Qabaşküləcən, mütevəkkil. Sən nə sərt, nə təcqobudsan. Yəni mülayımsən, fəhəmlisən və bazarlarda vaxtını kesilənlərdən də deyilsən. Sən pisliyi pislə, e, pisliyi pisliklə dəfədən də deyilsən. Sən daim bağışlayan, onların təksirlərindən keçənsən. Allah s.ə.q. səni o qövmü, o əyri əyilmiş, yolundan azmış qövmü doğru yola gətirməyincə, onlar şəhadət gəlməsin, lə ilə illə Allah! deməyincə, bununla da onların gözləri, qulaqları və qəlbləri, köçləri açılmayınca sənin canını almaz. <gülüyor> Belə bir ayədə tövrətdə var idi. Sonra İbn Abbas R.A. deyir ki, Rasulullah S.A.V. Allah dağla peyğəmbər olaraq göndərdikdə, o gəlib səfa dağının üstünə qalxdı və qövmünü sağırdı. Öz zamanını, Qureyş qəbiləsini sağırdı. Qureyş qəbiləsi ondan onları nə üçün orada topla, topladığını soruşduqda dedi, əgər mən sizə desəm ki, bu dağın arxasında düşmən dayanır və sizin üstünüzə hücum etmək istəyir. İnanarsınızmı? Dediyim, sözlər təsbiqləyərsinizmi? Onlar bəl edirlər. Bu vaxt Peyğambar Təxsələm deyir ki, mən sizi qorxudan, Allahın əğabı ilə bir Peyğəmbərəm. Rabu Ləhəb də Allah onun cəhənnə moduna düşdüyünü əvvəlcədən müjdələmişdir. <coughs> deyir ki, əllərin qurusun sənin. Buna görə bizi bura yığmışsanıq. Allah da ona zavab olaraq Əl-Məsəd surəsini nazir edir. Allah subhanə fəalə bizi haqqı, haqq hakk olarak eşidib, onu başa düşüb, ona əməl edənlərdən etsin və batili, batili olarak bizə göstərib ondan bizi uzaq etsin. Subhanək Allahım və və zəhəmdik, eşəd önlə ilə əstəxfurqa tubu iləyib.